کہ دیویشن مے ستے جو اتے دا شو بری شوری ہے اغاضا شوبا کہ برنا کی برکت او تقرب دے او دا منزک اور تے چجو و روم ارا مزے تو ور نو بدی صورت کی atiṣṭa mayat کی زدی جواب دے atiṣṭa mayat اور کہ اوورا ا پر اولادنا سرا امل لذيذ کا حضور میں نیتا قربانان اعلی ولی ذات ضرورت دی اوا کا سانو چی دین ودی بے زالاند فرض نے لکد مگر گارا حاجے رواي گنليو نیوليو وبا غدے کو بلنے کی برکت اور ثقرب دے اللہ اولی امداد ہو تیری شکرانی طلب ہونے ورتلی زمہ ازا ترا گئے نعمت راج ذکروں نو جسے حاجت روا کو بل ذل و ام و ظاہرت اقو ام وما دا جواب دے رضی یولس او اعتراضه د دې سورته په دې حواوی مومن کې دا وړاندې کوي او سورته د تقریبا دولس فبلی دی زیاد د دا دی پرته وامه سموې مولم شه عالم مومن کې داوا فضل الله مخلصین له دی او لانور صورتونه کې د خوب جوابونه خالور شکه زاله صورت جهان مون سېزګي جستا په خبره مون نه پويو جواب رسالتار څنګه بشارین بشار د بشار په خبره پوي خبره او جنا کوم لن د کوم نماه الهو میرا هواه ذم منګيريګو چې دیمن کازرر رر سې پوږ کې پښتانه عجیب شو او جبري وو موږ ګرګان پوږ کې شلګا او سراو شینلنګي وایو په هټه را تګې په خدا چې څنګه یې زما شکرانه بند کړی دا قرآني کریم وو ال وقیدنا لہ قرانا داشه تا او مسلتشوي علم تر ان اصل نو شيطانی له کافرین تعذهم ارزا مصالح شوی درنده ځان خبره ذکر کوي قران عربي او مرابي دا واستاه معجزہ الوه چې قران په جمعي جوابي جواب کو قران په جمعي وي به ویل لولاو خوشیلت آیاتونه قران جي مي جو رسول ربي ممکن نه کوي وصارور قضا دې چې تانوی د ځان د وکړ دالانه یو پیور ورارهلو جواب جواب موسی عليه السلام یې اور باندې وکړ اختلافی کړه مشوره کې ذریه شوبیر اوره چې دا قول چې خپل چارندیا کړي واځه تاړه قضا دې کوي وحی الای کویل من قبل دا انسانان لا چ کو د زم کې داسمان ملیکم دا خبره کو دومه شو او هغه دا چې کوته سابق م خل جواب حاکم چې کوم دی قآ او تاسو با هغې کې دس مل بغات کړی دی نو نوقررانته سپله خبره خبر سر ووي به حکم اله الله او بل اضرا مزایرتو جواب دایله جو بغاوت او جواب خلاف دی بغه ام بیانه نو وش به لادر درو سالو اتم شباه سورته ظہر وقت چمنګ چا اور تو هو شبات کئ جواب ولا یملک الذین یذنون من دون نہما شعبہ دکان جو وګورک وایلي منځکاو ته чыغاوو جواب انه هو اسم الاعلی بوله هغه ته чыغنو واه چې اوراق یې ور دین کړي لا سما سجاسی کیو ثم انتباضا کبیر کو جواب او ثم جعلنا قالا شریعت من الامر فتبیھا علی عنوان کو ایس پایزنی شری رسول ی وله سمادی صورت کی دعا کی برکات اور تقرب دے ور ولانا سراوم الذین التقوی دادی کرتی اور سرد صورت کی مطالبه کئ د مشیر نہ پیاو ذ اللہ سرا سرا کل ارائ دمات دونہ من اللہ درے م خبر ا پیدا یہ چتا سوچتے فریاد کوئی بیضا لا ارونی ماجا خلقونین از آز ما تا پروخایشی سیشیں پیدا کردی از مکہ کی دا از مکہ کی اقلی دلید داد سرکتیش دارے دا اونو کی کم اونو پیدا دا دارے کی سینجنو کی کم سین پیدا کردی دا دا اغرونو کی کمگار پیدا کردی دا از مکہ کی سیشیں دا ما غلو شدا مال را کلهو نه نظر شي شي تر را او امراو سرکل سماوات يې برخشت وره نو دې دنیا کې قبل حاضر دلي دی واني خپل ځسر نشته الله تعالی چا ته کومه اچاد زبر شای ووږي دې دې دې تاسو په بل حال دا چې وو چې دا چې پاو دا رهن او आवाज سمونه کې تاسو نه لید او په باندې پس دا چې الله وی دغه هر مخلوقا مدد کوی او ساره کې ملیر می یاري او یا پاتو نفل د پاڅي مړې کو دا خبره کړل دا او هی اکرام کړل او هی اکرام کړل دا چا کړل او جنات کړل اوا سره چي نه لیدل د په د علم دا د دې فقید شارا دې پاتې اله نه هوا رسل الله او دروهم استرا تقوول عز الله يقولك بمان لديك داعشانك تنهم اللح يخلصون داري الضروغي داع تقوول عز الله او من علم دانيز قتيل هلو مراسا را دا اینجا قدوشتان وحیل خوالن اقلیم او چغلو تاووالا بابا دی بودتا دوالا اشتا خبره او کم شاید بودتا دوالا خبره او کم شاید ومن حضره او خبره تاقوم اغدا حدیث را دیم اللهم ملاتجا قبل و سنن جوابا دوش بلکسان منم رابجا و سنن الله زماز قبر نو وسالم جوړه الله زماز قبر نو سلام جوړه نن ته ویګي نو راز سفران څخه نظر ديشته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې زماز قبر نو بت مجووه او قبر نو بت جوړه دا عبادت یې کوي دا ویګي دي چې جو څنګه چلوړ توهیر او رسې الله ملا تجربي آ سلام نور دی زاسی حضرت کو د وسن نه سنم دی آ د او د سنم پر او ميلاد او نحله د کریم شاعر استهال آو کړي نو هاوا سره دې منل یې زه چې کوم لواله کریم موي ومن ازل منوې یو میه الله بوده دې وروي ګمرا دا आवाज چې आवाज دې دارل من زغد دې کول ما نه نه راو نه من دا تا بچلواله یار دې ولې وټیو دې چا چیرته وې لات او مناث او زغزا چې چا نه خروج یې سمو پر د شپه او ټول زوی نه من ملای کو فرمان پیغمبران انسانان کو یہ ناز لا سیدی بولوی زوی اختیاپتی شولا فونول دروئی چانه یو samt sara سوار چلا یا با ما شفا دا تا ضرور علزادار واج لو کو قران وکانا لا دا غویت دې قلم را تا زبر خد دی کو مړ زمان دا مگر سي له زمو درس را نه چیريږي ولست په رات دا څو غاځلتا اوږي ځان کراچی دې څغه و هي وار لسن شوټي ر ګورن مش کرے ټیليګرافه مستوغه جنده دي چې کاخا را مزه شو لالا را مزه شو پیر را اورس دې او یاد دې دنیا نو څلره برزخ کې ځا شي کوو دې شعر صاحب اور阿里 کریم کله شیر وایي کله او څوک وایي کله او تیز کې داد وایي او کله او دولارات وایي د دې دولاراتو توې له ومان اصل یو په توګه د قران کریم چې څو بیا څخه ګارنی سستی بنوولې ها واه وو مان رواي مغاصورن مولا مان از غلطه څه کو پراکنګي دیلې د بوتان دي څه کوي چې تبلوه جواب وو مان رواي مغاصورین دای زبلک نذیشو مشرکین نا به خبر دي زاهز ما خبره ده بوتان دي کارني دوتي دي زګه اخرې دي وإذا بشرناهم قالوا جئنا فورا جمع في قانون لهم وبذا شركاء لهم ذي الپار اعدا واشمنا وكنوا بعبادتهم كافرين ذوليا ودشمن ربهم كذلك ايها الله دشمن دي اوا خوان صورتان میزیده کیچوی دا دیر پرداغ ا سمرا دا ا اذر دا هر جو حق را یت سر کی سذر عالم ازو گمراہ خطر دارد صورت مریم یو او سکی مراجی فاطر ثور لسم کی مراجی وهمان دعای براستی د وقالوا وإذا شرن نسکان لو ما دار دا ما مجرمین دا شرکا دا تا چا چا چروا والو بیغا الان بخلو حاجت نور کی وای باه د زنا القران کې تدبې باندې ګڼ د څيو په ثېل وایي الله تعالی کتاب آیات یې له سم ویاله له سم ځل هغه یې سم ځل په څه نه درالو انسان اړول کې دا څه نه سم دیږي او کومم کړهو انسان ز مرزا مفت او کله دې جو جو کولې باده یعنی مرزا پرې سامنے کېږي عملر هو باکړو جانور په دې څنګه را غو مصیبت کور حل کوي او تقدیر کېږي و وذعته کور حل کوي اولو رسول الله اترني ګو مصیبت والحمد لله و الصلاه و السلام و شارع حمد زادہ دلد اور جلا کے دل میں نو ایمان و شادنی رحمت الله اجا دا مرضی زیاد علماء مجتہدی دی دی چ حواله کامل او اور عامه اندازی اور دی امام بانیف رحمت اللہ علیہ دنیم کالا مدد رضاعت ہوئی او قرآن کی جو کالا اولای کاملیاں لاغیر ہیں دلت سلسون شہران میں جدا دنیم کالا کی بولی امام شاہدی رحمت اللہ علیہ ویچاکالا مدد حمل جدا چکم نے شکب میں اشکدام نو 14 مې 2 د مې 10 کال <سؤال> شوه 30 شهره دي د دې دغه صحیح امام شاذلی رحم الله عليه ایمان څخه به توه سیده کړه دې حملنا مراد عمل فقیر نو مخې عمله سراغه له اوه او دې و او آزادو قرآن راو ته دې زړیاں وځه هم نورونا تاسو په کار دې تواشی شهدازی سولا دې بتاکی دلته مراد عمل نہ امر به تهذیب ده د قال اسلوت مریم چې استمات چې ما ویو تحمل ولا سرابې ته او او ويل سبج دې دشان سریه ناشنا کاجو د نړۍ دا دې او ورسره د انسان دوالدې له سال زیاتره شک انسان نه پاتکی او قران ایسا لا کوي چې مون حکوم کړه تک مور خلاصا غللی چې نه پاتیل چې سام مو نو د دې مراد د آخرت سل او د دنیا د ژوند د وستبود سرا حد نس نسل خلاف کي چلتا حوليان كاملين اوزالي قدرت تکلیف او زحمت سره ازاد ته جوړ کړو هغه وې چې حوليان در كاملين لګي دري كاملين دوه حاله غريزي او صاحب کاش څنګه حال شي او قال الله نیوش مات اخری اوکل اینا لکال حج و اشکر معلومات حج معلوم امیادی دی معلوم خور دو میرشتی او لستر جی برمیان شنن رو آغا نیوی برمیان شننی ایسابہ کرے گا دا شانج قراری کری مجیہ بجیہ باندے گا پوشیہ بارت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا غیظا نظر جو دا نظر دې امام عارف کبراز سلوورو پایې ابدا ایجاب الغاشده او بالغاد و این انسان قال رب یارجیلی انشکر نعمت الله تعالی علیه و علی و علی و امام الرسول اعظم درگاه واسطه دی واني من المسلمين ما نما الخبر الله يقول تلك الذين تقبلوا من احسن اعمالهم تويد سولت وانا تجاوز عن سيئاتهم وادابوا بجنة انقي فاضل الشكري نواز يوبل ذو الذي قال لوالدي اوف لكما ورخصي ساس زورا اتاذان حتی ادادی نیمائی رویت انوک رجان سیزو بیر اویس تیشو و قد خلت تل قرون من قبل امان امکی ریتیشی و غران لگ او دامور کارو اما استغیثان اللہ فریادم الله اللہ تاو ویدتا ویلک آمین مرخشی امان راو راو انو ادللہ حق فیقول ما حالا اللہ ساتھیونی لو وعلی انداد کخانو قبلی نو بے جہانم تی بدا دوارا ننوی و لکل درجات ممہ آمیلو درجات کو دنیکان و خلق و دفاری دو دخیان و دفارہ کو درکات دی نو زکر درجی دیو مراد تی اعواز دی مراد و لکل درجات من دحاری و دفاری و زللی ذ جانتیانو د پاره درجی او د ټول خالد د در پاره درکيل ولکل الدرجات مدعو आवाज ول نويا له شرافت دې نظر کړې دي د جنت خپل شریف دي ناغيز پاره لقب دې در کړې ولکل الدرجات من مان دي وليوفو ما مالو وملاي دا بیاړو عادان خبره کي سوراج کي لري او غوین ته با شو بازارا غو علا کي او جواد شو هي فلولا نسرهم الذين تهاجو باللله قربانا علی ولي چه بغیر الله نه دي قرض ني دي كت مززاران معبودي او وجود ولي او دلیل نقلی لږ کړی وو هیڅ طرف ما دېته نفرم نه لجل راوامه ډور ساتای اوردل پیران باجو ایدا او سويتي جنوالاټ او باجو ایدا قابل ډلا دا دو څوک وی نی نارغلو څوک وی نصیب نه او تو بل جانا یو ډلا او اوړډول باغیر مصاحب باجی علماء و یو حدیث سید عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ز لڑم او یاده چور شي دکان دا مازه ورته وځلی کر حساب وړانده زدین او بنه قزین ما رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر موری دي او سمان دي دي او خبره وخت یې شراغه نه او بیا ورار زعمال تولارو نو آغا انه استعمانت رم من الجن باجو و او, او باجو ایدا دسارت ماندو او دا سرط رحمان نوائی او دا تر آدم فلما حضروه قالو انسی تنو چپ شئی فلما خودیا کلچی بیان قربل اشواللو الى قومه من دری و او اتقان تیروت دې کې پیغمبران شته د دې پیغمبرانو استای دي یې قالوا انا سمینا کتابه وانذر به باجي موسیه وبایو ایدا یهود او باجو وی شنا ګډ وډو کا اشینو او ټولنا سره <سؤال> یې <سؤال> څه ده دا یې او اجازه د به باجي موسی چه تورات نور نور کتابو پایسالی زیادت پاگئی کیوئی مصدقا لی ما بین ایدائی کیانگی الالحق ویلہ طریقی مستقیم دا پیران و خبره ده بکار کار کی اوگر او واروی نا غومایی لگا جی خلق حمان علی آخر کی بیاورت ہوئی بلا فاہلیو لکنی لکنی لکنی لکنی لکنی دا رسول و قبولی